Baik, soalan yang ditanya Adakah gambar yang dimasukkan itu Ialah Mat wajib mumfasil Bukan mat wajib Mat jaiz mumfasil dengan mat wajib mutasil Pada gambar yang dimasukkan itu uh, Ia kelihatan seperti Dalam satu kalimah Sebenarnya dua Ia kelihatan berangkai seperti satu Sebenarnya dua Jadi mat jaiz mumfasil ni Dia ada dua keadaan Satunya jelas Jelas kelihatan dalam dua kalimah. Ia dipanggil sebagai majaz munfasil hakiki. Uh, jelas kelihatan dalam dalam dua kalimah. Uh, yang ini dia berangkai seperti satu kalimah, tapi sebenarnya dua. Ia dipanggil sebagai majaz munfasil hukmi. Uh, banyak terdapat pada kata-kata seruan. Ya A'yuhiilladzi ya ya ya ya na ya ba ya, tengo kalimah yang ada tu saya lupa nak sebut ia dipanggil sebagai majais munfasir hukmi maknanya majais ni kalau ikut pecahannya ada yang hakiki ada yang hukmi ada yang jelas ada yang yang uh, tersembunyi kita tak nampak tapi kita tahu ia ada di situ jadi ia ya satu kalimah ayuha satu kalimah mudah-mudahan berisik pencerahan wallahu aalam jadi majais memfasil hakiki yang jelas kelihatan dalam dua kalimat majais memfasil hukmi yang berada dalam uh, nampak macam satu tapi sebenarnya dua wallahu aalam